Хошлаті, мов, у колишнього генсека брови поповзли до гори. Я, власне, в курсі особливостей вашої біографії, але щодо таких делікатесних подробиць – сімейна легенда. Коли матінка була мною вагітна, її перевели на полегшену працю – буфетницею. Товару було небагато. Бочка питного спирту, бочка квашеної капусти, бочка червоної ікри і купа ящиків шампанського. Ото прийдуть роботяги з морозу, золота намивши, і замовляють. Літр спирту, тарілку капусти. І так усі. А ікру ніхто не їсть, і шампанське тільки на Новий рік попитом користується. Довелося у кращих традиціях радянського общепіту давати в нагрузку до спирту пляшку шампанського, а до капусти – 100 грамів вікри. Вона ж тоді копійки коштувала. Народ платити платить, пити не п'є. Що робити? Приїде ревізія, знайде надлишок. От матуся в ранньому токсикозі і лікувалася коркою. Помічне казала. То у мене з внутрішньоутробного періоду, можна сказати, схильність до вибадів. І до яких саме дозвольте поцікавитися? Це питання ми вже розглядали. По-перше, я шоколадна наркоманка. Перевагу віддаю наркотикам світоча. А сортіст, стожари, нічого оригінального. А ще фрукти. «Моє білосніжне дитинство відгукується. Влітку кілограмами поглинаю полуниці, черешні. А цитруси ви ми гребуєте? Та що ви? Скільки дадуть стільки з'їм? То спробуємо. І до офіціанта. Фрукти, будь ласка». «Які саме Борис Аркадійовичу?» запитав хлопець з чорним метеликом на білій сорочці. «Які маєте? Усі». І офіціант почав носити тарілку з мандаринами, вазу з апельсинами, бананами, величезну таріль з ананасом посередині, величезні грона винограду, манго, жовті, достиглі груші. У березні? Починайте, Софія, поглинайте. Софія, яка досі спокійно вислуховувала нейтральні, в принципі, за змістом просторікування боса, а справді бос, це ж про нього скорочено, Борис, та ще й начальник, почала відчувати кипіння крові, яке нічого доброго не віщувало. Тепер ці балачки, здається, перейшли межу дозволеного. Борис Аркадійович, боюся, це вже занадто. Чому? Я просто виконую ваші побажання. Ви любите фрукти, будь ласка, скільки завгодно. Даруйте. Може, я занадто гостро реагую, перевела на жарт. Після вашої вечері навіть такий фруктоїд, як я, не здати навіть шматочок банана до рота покласти. Гаразд. Відкладемо десерт до наступного разу. До наступного разу? «А хто вам сказав, що буде наступний раз?» «А що, не сподобалося?» «Ні-ні, все було чудово, але даруйте Борису Аркадійовичу такі зустрічі, такі зустрічі не дуже бажані». Її погляд промовисто зупинився на його обручці. Дев'ять з десяти чоловіків перед такого роду вечерею подбали б про ліквідацію такої безсумнівної ознаки приналежності до касти дружиних. А той один, хто не дотумкав до цього, взявся б виправдовуватися, чи принаймні сховав руку під стін. Нічого з вище перерахованого іонічно-іронічний пан не збирався чинити. Жодного звуку про те, що дружина його не розуміє, про самотні вечори, сповнені мрій про таку жінку, як ота, що сидить навпроти, про безглуздість його існування, про те, що літа минають, і про вони даремно, бо їх не освітлює блакитне каре зелене-сіре проміння очей, які згори призначені на те, аби ощасливити одинокого бізнес-вовка в ті рідкісні години, які він може відірвати від процесу утворення грошей з повітря, щоб процес, онний, не віддавався геть позбавленим сенсу.